lamdunde reva endesha masafa marefu kwa mfano Nairobi, Nakuru, J Juma lazima kwake. Fikra hizi zitakuwa katika zile hasa Lakini pengine ndio la kwa ni msafiri sahihi. Mtu ambaye ni msafiri, i Juma kwake si nini? Lakini sasa kuna masala ya kwamba je, mtu kuamua kufunga safari siku ya Juma. Emir safari zangu kutoka tu nini? Kisikiaadha na mishaachukua gari yangu, mimi msafiri. Demo ile ni hatari pia. Jumhur ya Maulana anasema kwamba mtu afai kuanza kufunga safari ya nini? Ya safari baada ya dhana ya nini? kwa, kwa kama mtu toroka nini? Toka khairi kubwa na nini. Japo kuwa Umar bin Khattab alisema ali aliona ali, ali, ali, ali, mtu akisafiri siku ya Juma, akambeu anaenda akasema ni Juma. Akasema innal Juma la yamnan musafir. Kuna cha Juma pia izui nini mtu kusafiri. Kwa hivyo kubwa ni kwamba ni mtu Ya kwamba yeye upanga safari siku ya nini? Eh Juma. Lakini zingine ya kwamba inatoka nini? Umetafuta mtoto watoto rudi skuli na nini? Hiyo e, ndio siku Yaani ni kitu ambacho imekuja haram. Sikusudio ya kwamba mtu ni kama atakumuchezea Mwenyezi Mungu. Ni kwamba ile kifikara madhani ndio mimi usafiri, ukimbia nini? Ukimbia Ramza yu mambo kama hayo.